Всичко, което преживях по-късно, вече се беше случило някога в Рушчук. С това изречение започва мемуарната книга Спасеният език на Елия Сканети. Наследството, което имаме, как изглежда днес по тази тема, Международното дружество Елия Сканети и фундация Конрад Аденауер провеждат международна конференция в Русе, независимо от почивния ден. Добър ден, казвам на професор Пенка Ангелова. Тя е инициатор на дружеството Елия Сканети, един от най-сериозните му познавачи литературовед. Здравейте, професор Ангелова! Добър ден и честит празник! След по-малко от два часа започвате конференцията в Дума в Русе. Защо е важна тази тема днес? Днес особено е важна тази тема, защото особено важно е да си поговорим за културата и тази култура да проникне в све... всички сфери на обществото. Единственият нобелов лауреат, свързван с България, това е Елия Сканети. А, какво е неговото значение за Европа? Какво е неговото значение за България? И дали всъщност ние разбираме колко е ключов той, а, как да каже, и за света? Много ви благодаря за този хубав въпрос. Действително това е единствено за сега поне. Единственият нобелов лауреат с, от български происход. Нека така да го кажем, защото той произхожда от България и не случайно, когато пише автобиографиите си, той започва с това, че всичко се е случило някога в Росчук, както е, и хубавото, така и лошото, което е преживял. Е, и, так, и така се той събира опита от Русчук и от е, всички останали места, където е посещавал, където е живял, за да създаде това творчество. Той е действително за сега единственият нобелов лауреат от Български производ и мисля, че недостатъчно оценяваме това е, в България. Има ли нови документи или интерпретации върху неговото творчество, на които трябва да обърнем специално внимание? Има непрекъснато се пишат интерпретации. Хората се занимават с... А, учените се занимават с творчеството му и а, често каниме а, хора, които са писали и по биографията му и по творчеството му каним а, тук на литературния фестивал в Русе. А, сега а, просто ще наблегнеме на това какво той е създал и, и какво понятие за родина, как той успява да разшири своето понятие за родина, както върху България, така и върху цяла Европа. И това описва в своите автобиографии. Сега темата на вашата международна конференция днес е... Също свързана с една а, много голяма метафора, наследството, какво всъщност влиза в това наследство, не е само а, архитектурата, не е само археологията, не са само видимите физическите следи от да. различните културни времена, в които а, сме прибивавали, но и нещо друго. А, какво ще ни кажете за, за тази конференция? Наследството е, е, е и общия начин на мислене, общото възприемане на Европа като наша родина, е, както е, в, именно в, тези, в тази двоизмерност и многоизмерност. Е, България и Европа са е, нещото, което ни свързват. Е, са двете родини, в които ние сме израснали и сме създали начинът и създаваме начинът на мислене. И мисля, че е, това е много важно да се подчертае, да се наблегне на е, нашата съпринадлежност към общите европейски тенденции и процеси. И тук отново има връзка с Елия Сканети. А, той а, казва на едно място, че Русе Цюрих и Виена с да. градовете, в които разпознава себе си. И аз се запитах, професор Ангелова, с какво се отличава Русе? Защото ние винаги казваме, че нещо като малката Виена, примерно, но това достатъчно ли е? Тъй като ако обърнем конструкцията, можем ли и ще и отива ли на Виена да кажем, а, Виена е големият Русе? Да, да. Това обикновено е и моя пример, че за сега не съм чувала във Виена да казва, че е големият русе, но със сигурност във Виена познават русе и познават рущук и мога да потвърдя това също в честите посещения, които имаме и от Виена, и от Германия също, когато дойдат туристи от чужбина. Те търсят къде се намира дом Канети, къде се намира дружество и искат да научат нещо повече за е, Елиас Канети и за България. Е, така че... Е, а по-рядко ми се случва от е, е, други български градове да дойдат и да е, потърсят Канети. Освен даже е, съвсем скоро имахме една група, е, която заяви идването си от САЩ, от Америка искат да дойдат в домканети и да направят е, е, някакво опознавателно мероприятие за да научат и американските ученици и студенти нещо повече за Елиас сканети. Нищо чудно за това, че има световен интерес към Елиас сканети, да. Чудно е обаче, че няма достатъчно български. А, но да ви попитам отново за конференцията. Ще става ли дума и за политика? Защото виждам в програмата политическият да. експерт Андреас фон Белов. Да, да. Е, той е, самият е, също е бил към фундацията и е работил за фундацията Конрад Аден И е, това е много важен въпрос, много ви благодаря и за този въпрос, че политика и култура много тясно са свързани. Е, мисля, че тук пак в е, България допускаме една е, грешка и то доста голяма грешка, че се стремим да разделиме това е едно политиката и културата. Напротив, не би трябвало да смесваме партийността с политиката, но политическото мислене, политическото образование са част и то много важна част от образованието. Това, на което ние казваме в България гражданско образование, всъщност и което едва от две години е въведено в във училищата, за съжаление. В продължение на 30 години нямаше такова образование. Сега беше въведено гражданското образование. Точно е политическо образование. Човек и децата и е, младите хора да могат да се ориентират в политическата сфера, в политическото мислене, което е гражданско мислене. Мисля, че това е изключително важно. И в този смисъл политика и образование и култура са тясно свързани. За това и търсите пресечените точки между да, литература, архитектура, политика и наследство. И последно да ви попитам, професор Ангелова, сега като гледате какво се случва на нашата политическа сцена, мислите ли, че ако политиците имаха такъв хоризонт, който да разбира тези пресечени точки, щеше да е по-лесно смисленото и по-доброто управление на страната ни? Със сигурност и за това се надявам, като се има предвид, че в момента сред политиците само 10% са нови. Всичко останало е ставо. За това се надявам младите хора, които те първа наистина осмислят и съпреживяват това е единство между политика, култура и образование, да могат да наблязат и те в политиката. Естествено, отговорът е, този, е точно този, който и вие подавате с въпроса си, че политиците трябва да осмислят, да осъзнаят, но това ще стане именно чрез смяната на поколенията, се надявам. И се надявам това младо поколение да може да е, научи, да осмисли, да почувства това единство между политика, образование и култура. Много ви благодаря, професор Паенка Ангелова. След малко в Русе започва международната конференция Наследството, което имаме, как изглежда днес, организирана от международното дружество Елия Канети и фундация Конрата Науер.